10 juni 2023. På torget i första centrum är mycket folk i rörelse. Det är tidig kväll och fint väder. Plötsligt avlossas ett 20-tal skott. Och då kommer skottsalvan så känner jag att jag är skjuten. Det sticks och bränns. Och det känns som muskeln liksom kollapsar. Längre bort på torget har flera andra också träffats av skotten. En av dem är en 15-årig pojke- och han dör. Det känns fruktansvärt och det är det som gör mig rädd också. För när det kunde hända i Farsta med sådana fina personer som gick ur världen. Då tänker jag, då kan det ju hända var som helst. Petri Krim, den här veckan om massskjutningen i Farsta som skakade Sverige. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till p Krim. Vi ska strax berätta mer om Farsta. Ja, den senaste veckan har det ju varit flera dödsskjutningar i Sverige. I söndagskväll sköts en högstadieelev ihjäl i Navesta i Norrköping. Sorgen på hans skola och i området är nu stor. Och förra veckan så pratade man återigen om att gränser passerades när en 39-årig pappa mördades framför sin 12-åriga son i Skärholmen i södra Stockholm. Enligt anhöriga var pappan och sonen på väg till simhallen. När de cyklar genom en gångtunnel stöter de på några ungdomar. Något slags tjafs uppstår och en tar upp en pistol och det slutar med att mannen skjuts i huvudet. Sonen larmar 112 och ungdomarna de sticker därifrån. När vi spelar in det här så är en 17-åring och en 18-åring häktade för grotskyddande av brottsling. Och en polis vi pratat med som hörde anropet på polisradion kort efter säger att de insåg snabbt att det här inte var någon vanlig gängskjutning. Det finns inget som tyder på att pappan hade något med kriminalitet att göra. Han verkar ha skjutits bara på grund av att han vågade säga till de här ungdomarna. Och det här är ju ett mord som verkligen har upprört många, både i Skärholmen och i resten av landet. Efter det så har flera manifestationer hållits och statsminister Ulf Kristersson och flera andra partiledare har varit på plats och stått framför mediernas kameror. Ja, det har väckt blandade reaktioner hos allmänheten och 39-åringens anhöriga. Vad ska politikerna där att göra? Är det för att beklaga sorgen eller för att själva plocka politiska poäng har folk undrat. Och de här reaktionerna, både från allmänheten och politiker, ja, de liknar de som kom efter det som hände i en annan söderförort i Stockholm. Nämligen i Farstad, tidigt en sommarlördagskväll förra året. Det var då en kille sköt urskiljningslöst med ett automatvapen över torget utanför tunnelbanan. Två personer dödades, fyra andra skadades, och totalt var det 17 personer som riskerade att träffas av skotten. Det här fick förstås stor uppmärksamhet och du Linus, du var ju där dagen efter. Och Linus säger att vi jobbar. Vi jobbar. Ja, ni jobbar, vi jobbar, ni jobbar, ni jobbar hårdare. Stoppa det här. Det här kunde vara vänt det kunde vara fler. det måste få ett slut, det räcker nu. Vi måste kunna släppa ut våra barn men just nu så kan vi inte det. Ja, jag var där och det här var ljud från minnesstunden som hölls då. Inte ens ett dygn efter skjutningen och det var fullt med folk utanför tunnelbanestationen i Farsta. Framförallt var det väldigt många ungdomar där som kände 15-årige Elias som var en av de två som sköts till döds. Och då som nu i Skärholmen var politikerna snabbt på plats. Och nu har fyra killar åtalats för skjutningen i Farsta och idag så börjar rättegången mot dem. De misstänks bland annat för två mord och för att ha försökt döda ytterligare 17 personer. En kille till är häktad i sin utevaro och misstänkt för att ha beställt skjutningen- men vad hände efter att politikerna lämnat Farsta och medias uppmärksamhet vänds till andra brott? Idag åker vi tillbaka till Farsta för att träffa de som var där då och fortfarande är kvar i Farsta. Jag var på väg hem. Klockan var runt sex när jag kom fram till Farsta. 10 juni 2023, 63-åriga Airi har varit på ett danspass Tull och precis gått av på station Farsta på en av tunnelbanans gröna linjer söderut. Ja, jag går ut genom spärrarna och min vanliga tanke är så här, ska jag ta frontingången eller ska jag ta sidor i utgången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 Aire träffar precis ovanför Knät. Strax innan hon har kommit till Farsta har en orange BMW rullat in på vändplanen vid centrum på andra sidan av tunnelbaningången. Det är vid sextiden på lördagskvällen, affärerna har precis stängt och det är mycket folk i rörelse. BMWn har stulna äggplåtar och i den sitter en 19-åring och en annan kille som snart ska fylla 20. Med sig så har de ett automatvapen. Den äldre av dem hoppar ur bilen och börjar skjuta urskiljningslöst mot entrén till tunnelbanan. Det handlar bara om typ 20 sekunder, men på den tiden så hinner 21 skott avlossas. Plötsligt så lät det konstigt i telefonen och... ja. Mitt i det här sprakande så hörde jag bara att de skjuter. De skjuter. Det är kaotiskt på torget utanför tunnelbanan. Folk skriker och är stressade. En liten flicka är en hårsmån från att träffas. Och flera andra har träffats av skotten. Ungdomsledaren och profilen Geir Staxet tar sig dit. Och jag hoppade upp på min sparkcykel. Åkte ner och kom fram samtidigt som polis, första polisbilen var här. Jag åkte fram och såg en av den unga killen som, som var död, som jag kände igen direkt. Det är en 15-åring som är död, Elias. Geir Staxet som driver ungdomsverksamhet i området känner igen honom direkt. Och en kompis till Elias har också träffats av en kula i knät. En bit bort så ligger en man i 45-årsåldern allvarligt skadad. Det började komma fler och fler ungdomar och vuxna. och Till slut kände jag bara att jag måste göra någonting för alla ungdomarna grät och var ledsna och i panik. Så jag, eh, jag skrek bara rakt upp och ner, rakt ut att alla barnen och alla mina barn går med mig. Så jag fick väl med mig ett hundratal barn från tunnelbanan. Under tiden har det blivit fullt med blåljus på torget. Geir staxet tar med sig barn och ungdomar till en pizzeria på andra sidan centrum. Jag ville få bort dem ifrån, ifrån de döda döden och de skjutna. Samtidigt har 63-åriga Airi som ju träffats av en kula strax ovanför knät släppt allt och lyckats ta sig några meter från cykelparkeringen. Hon tar skydd bakom hörnet på en butik. Hon vågar inte titta in mot torget där skotten har kommit ifrån. Jag var ju förstås helt uppskakad. ja. Och äh, också så här... Ska jag råka ut på det här sättet? Alltså, nu, nu går det för långt. Hon sjunker ner på marken utanför butiken. Hon blöder från benet. Det bildas en pöl av blod på marken under knävecket. Och Hon försöker få kontakt och hjälp från en man som står 8-10 meter bort. Och jag skrek väl någonting så här förtvivlat, svor och hade mig. Och han lyfte sin mobil och började filma mig. Och jag var ju liksom blodig om benet, helt ensam. Ingen hade kommit fram till mig. Och han ställde sig och filma. Jag hoppas han hör det här nu och skäms över beteendet. För jag, var, jag ropade på honom, vad gör du? Och jag ropade en gång till, vad gör du? Och jag fick liksom skrika en tredje gång. Vad gör du egentligen? Ring 112, tack. Liksom. Två andra killar kommer förbi och hjälper Iri och Sen kommer en polis som sätter en så kallad torniké, alltså ett stenhårt spännband runt benet, för att stoppa blödningen. Nu är ambulansen här också. Så att, eh, När jag väl fick en bår och de rullade iväg, då följde det så att min bår passerade, 45-åringens bår, så jag, jag kunde ju se honom för vi passerar varandra väldigt tätt. Liksom. och sen När jag kommer fram då till busplan och det området så var det ju som en hemsk skådeplats. Mannen på den andra båren ska visa sig vara en 43-årig fotograf som varit hos vänner på en baby shower i Farsta där han också fotat och som nu snabbade sig mot tunnelbanan för att hinna med tåget hem till Eskilstuna. Han är allvarligt skadad och dör senare under lördagen. Det var jag och en annan. Som jobbar på en skola i närheten. Så vi fick, vi fick alla ungdomarna dit bort. Eh, sen började vi ringa dit barnens föräldrar. Och... På pizzerian på andra sidan centrum är Geirstaxet- och försöker ta hand om alla ungdomar som samlats där. Ja, Så jag ringde väl en jäkla massa föräldrar- som fick komma och hämta sina, sina barn. Det är mycket tankar och känslor- jag var väl mest bara sur på hela situationen. Jag varnade, vi höll ett, vi höll ett föräldramöte i första gård som ligger där nere för föräldrar. Och vi varnade. Jag varnade för det här med att ungdomar står i grupper. och Jag visste ju såklart inte att det här skulle hända men, men jag var oroad över att det skulle skjutas. Sen tyckte han ju om fotboll. Han tyckte om att måla av såna här fotbollsbilder och sånt. Han tyckte om spindelmannen. Eh, han tyckte om kläder. tyckte om att kläder sig snyggt och fint hår och sådär. Och sen var han ju otroligt söt helt enkelt. Och bara han såg snäll ut. Han hade liksom snälla ögon och... ja. Det här är Katarina Eneris som kallas för Nina av sina elever. I mellanstadiet var hon Elias mentor. Även om Katarina inte längre var Elias lärare så hade de ändå kontakt. Ja, under högtider kunde han skicka glad post till henne på Snapchat till exempel. Katarina Eneris beskriver Elias lite som en fjäril som rörde sig mellan olika grupper och lätt smälte in. Han brydde sig om mig. Och han brydde sig om att kamrater kunde hjälpa dem med saker. Och till exempel så vet ju han om att jag är en, en blödig person som gärna gråter. Så det var ju om man skulle åka och, gå och titta på någon teater eller något uppträdande. eller något och sådana. Har, har du med dig servetter? Så liksom han månade om en och så. Katarina har hittat gamla bilder på Elias som hon tagit. Elias är där. Och så är det hans kompis som var den som berättade för mig att det här hade hänt. Och så här är en annan pojke. Så att, de tyckte ju inte att det här var barnsligt eller konstigt eller så. utan de, de ville stå där. De ville vara med där. Killarna på bilden håller i en rockring som man smyckat med blommor och har armarna om varandra. Elias tittar in i kameran och ler. Och när man tittar på en sån där fin bild så blir man ju... Det är ju så hopp. Det är ju framtid. Det är sommarlov. Och jag vet att Elias han hade ju redan börjat prata om avslutningen när det hände. För det var ju ja, veckan efter som det var avslutning faktiskt i skolan. Och vilken avslutning de fick, eleverna där. Flaggan på halvstång. Elias som hade köpt nya kläder till avslutningen. De fick han inte använda. Det var så gräsligt. När skotten ekar mellan husväggarna på torget i första centrum är Katarina Eneris i sitt torp i Sörmland. Sent på kvällen får hon ett meddelande på Instagram. Så får jag ett DM på min Instagram från en tidigare elev och han skriver Nina, du kommer att bli jätteledsen när du hör det här. Det är så här att Elias har blivit skjuten. Hon ringer Elias mamma. Jag vet inte. Det, det var som att tiden stannade. Och jag tänkte vad gör man? Samtidigt har polisen tagit upp jakten på skytten i den orangea BMWn. Bilen har kört söderut på E4an. är efter nu 200 km/timmar. Ljudet kommer från kroppskameran som sitter på en av de två poliser som hamnar närmast bakom BMW:n. Patrullen rapporterar över radion att bilen har en tysk registreringsplåt, att den sikksackar mellan filerna och kör om bilar på fel sida. Hastigheten är 190 till 200 km i timmen. Vapen, vapen. Vi har fyra Det såg ut som ett vapen i baksätet. Så var försiktig. Jag såg dem de fipplade med någonting i baksätet. Det såg ut som ett vapen men det tonade ute så jag är inte helt säker. Polisen tror att det är ett automatvapen som någon i BMWn fipplar med. BMWn drar ner på hastigheten och polisen tolkar det som att de gör det för att kunna skjuta mot polisen. Polisen drar då själv sitt tjänstevapen och han kommer senare att säga i förhör att han inte trodde att han skulle komma hem den här dagen. Under biljakten ska du också ha skickat signalmeddelande till dem i bilen som Bror, skjut på helikopter och annars kommer de följa efter er och skjut några skott. Men några skott avlossas aldrig mot poliserna eller mot polishelikoptern som följer efter dem. Biljakten fortsätter vid infarten till Hjärna drygt fyra mil från Farsta. Föraren i BMWn kör in i mittrefugen och stannar. Och det ska visa sig att bilen också fått slut på bensin. Går du av, Går av Har du med? Ja, så där låter det på polisens kroppskamera när de springer ut ur bilen. Den misstänkte skytten går ur bilen och visar två tomma händer innan han lägger sig ner på marken. En av poliserna springer i kapp chauffören som försöker fly. När chauffören blivit i kappsprungen och nedtvingar på marken säger han till polisen Sug min kukbre. Och i baksätet på BMWn så ligger ett automatvapen. Och där möttes jag ju av elever, av tända ljus, blommor. Och då blev det liksom ännu mer verkligt. Det här, han fanns inte mer. Han, han hade blivit skjuten. Och så korten på honom och alla elever som stod och grät. Och föräldrar som stod och grät. Och hon um, kramade varandra, höll varandra i händerna. Och det blev så himla starkt. Dagen efter är farsta fullt av sörjande människor. Tal hålls av personer som känt Elias. Det är många ungdomar där. Några pratar i micken och andra står runt omkring och gråter. Toppolitiker kommer från alla håll för att visa sitt engagemang. Och Elias tidigare lärare, Katarina Eneris, är en av dem som är i farsta dagen efter. Och det är känslosamt. Katarina har svårt att förstå det som skett. Att eh, en sån ung pojke som har liksom hela livet framför sig eh, bara någon bestämmer sig för att jag, sk jag skjuter och nu visste jag inte varför man det skjuter jag tror jag knappt vet det idag men eh, bara det att någon får idén att äh, ha i en annan människa och det får mig att tänka på hur sorgligt det är att ens människor kan göra en sån sak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 Många människor samlas på manifestationen. Det är vänner, farstabor, journalister och politiker. Ungdomsledaren Geir Staxet är också där. Det här var ju precis efter sko när skolan skulle ta och sluta. Så det första som hände var ju att vi ville öppna upp. Så vi samlade ihop massa pengar i en kampanj och samlade ihop pengarna. och Sen öppnade vi upp så att direkt efter skolan så kunde de ungdomarna då vara nere på första IP istället och ja, söka tröst och trygghet i varandra där nere. Ja, Geir Staxet är en av personerna bakom hallen som drivs ihop med fotbollsklubben Farsta FF. Tanken är att locka kids som annars kanske bara skulle stå och hänga i centrum om kvällarna och på helgerna till att istället spela fotboll. Och det är många som bidrar till den här kampanjen- och man lyckas samla in 300 000 så att hallen kan hålla öppet. Folk vill väl göra något men vet inte vad de ska göra. Och när någon gör något så ja, då följer många med. Det fanns ju mycket rädslor. Folk förstod inte. Och då blir det så här misstänksamhet. Och, ja, folk är ledsna, rädda- och då krävs det att man försöker bygga ihop förorten igen. Vad hur gör man det då? Nej, bland annat genom att man ser till att man är ute och pratar med folk. Och sen att man samlar ungdomarna så att de har en trygg plats att vara. Så att de inte börjar gömma sig eller bara är hemma. Ett, om alla och sen få ut, få ut så många vuxna som det bara går. För att lämna man centrumet äde eller förorten äde då... Då blir det lite flugornas herre liksom. Läraren Katarina Enris har efter skjutningen fortsatt ha kontakt med några av sina gamla elever och deras föräldrar. Och när hon några månader senare blir bjuden på födelsedagsfest hos en tidigare elev får hon reda på att föräldrarna i området satt igång sitt eget initiativ för att hålla barnen borta från gatan. De har gått ihop. På ett område i Första. Och så har de så, så kallade pizza nights. Så många har då i det här radhusområdet Då har de, de har murat såna här pizzaugnar. Och så turas de om om att ha ja, pizzakvällar då. När man får köpa pizza av dem. Och då är det killarna som står för bakningen och sådär. Och så får de kanske lite pengar för det här också. Och de köper pizza av varandra och gör någonting nyttigt. Någonting vettigt istället för att liksom hänga vid centrum och så. Och de här initiativen tror Katarina kan hjälpa på olika sätt. Att man gör någonting, tror jag, det känns bra för människor också för att få veta att jag jobbar i rätt riktning för att jag vill inte att det här ska hända igen. Jag vill inte att det ska hända med mina barn eller grannens barn eller någons barn. utan här måste vi hjälpas åt. Vad man säger att man, det krävs en, en by för att uppfostra ett barn. Man kan inte vara själv. Men efter den där första veckans stora fokus på Farsta gick medier och politiker vidare. Och nyligen så sprängdes det i två bostadshus i stadsdelen. Geir Stakset tycker att det visar på att ingenting egentligen har förändrats. Vi behöver ju aktion. Vi behöver... Vi behöver jag brukar säga så här, det måste bli till nu ett myndighetsgemensamt samarbete tillsammans med civilsamhället, men det behöver ju satsas nu och framförallt satsas på skolan, framförallt satsas på att ungdomar får en meningsfull fritid och då krävs det pengar. Att satsa jättemycket pengar på nya asis-hem eller på fängelser och så här, det kommer inte hjälpa någonting, det är ju ett plåster. Vi måste förhindra skadan och det gör du genom förebyggande arbete. Skolan är nyckeln, menar Geir Stakset. Och det är där han lägger sitt fokus nu. Jag tror att det är att de misslyckas med skolan. Inte ser någon annan väg ut än att tjäna pengar på kriminalitet. Jag tror att det handlar om att de misslyckas i skolan- eller. Egentligen lämnar skolan och där känner en otrygghet och därför finner trygghet i ja, kriminalitet. Så var det fanns egen lillebror. Han och Geir är uppvuxna tillsammans men det blev helt olika för dem. Lillebror klarade inte av skolan. Han blev mobbad. Det var en otrygghet. Så han växte upp i en otrygghet och sökte tryggheten i... I eh, stora, tuffa elackingar. Jag hade inte den problematiken så mina kompisar behövde inte vara kriminella. Ja, och Geirs lillebror, det är ju Sebastian Staxet. Mer känd som Sebestax från hiphopgruppen Kartellen. Och som ju har dömts för flera brott. Numera har han däremot hittat Gud och lever ett helt annat liv. Katarina Eneris, Lias gamla lärare, tycker också att det är viktigt att se på det grupptryck som kan börja redan tidigt bland unga. Och som lärare jobbar hon ofta med att ge små knep till sina elever som hon hoppas att de kan ta med sig. Man kan inte säga att det är någons fel att det här händer. Det är bara det att vi måste vara vakna och vi måste alla förstå att det kan hända. Och med att vi vet att det kan hända så måste vi också jobba förebyggande faktiskt. Det låter som en floskel tycker jag, för man har hört det så många gånger nu ska vi jobba förebyggande och så gör man kanske inte det. Men man, man ska också ha klart för sig att alla de här små sakerna som man gör som man tycker är obetydliga det kan vara det som gör skillnad för någon. Så det, det är väl det jag vill säga. Gör någonting. Du behöver inte göra allt, men gör något. Det där är ingenting som man ens kunnat tänka sig sin bildaste fantasi. Det som sker i samband med att skytten lämnar bilen är ju, är ju helt ofattbart för min klient. Och, och han blir helt förtvivlad och vet inte vad han ska göra. Ja, det säger Mark Safarian som försvarar chauffören som nu ställs inför rätta misstänkt för bland annat mord och mordförsök. Det är 19-åringen som körde BMWn med den misstänkte skytten både till och från Farsta. Massskjutningen i Farsta ska enligt åklagaren ha koppling till konflikten mellan Foxtrott och Dalernätverket som var som mest intensiv under första halvan av 2023. Foxtrott ska ha legat bakom skjutningen i Farsta och enligt åklagaren så ska måltavlan ha varit en person som stått på Dalernätverkets sida. Men exakt vem är oklart. Åklagaren menar i alla fall att en kille hade i uppdrag att spana i Farsta. Natten till dagen då skjutningen sker har ett meddelande gått ut i gruppchatten Ruscher som vi har pratat om tidigare i Petrikrim Krim. Där står det att man akut behöver spanare i Farsta. Och senare samma dag så kommer det ett nytt meddelande i Ruscher om att det behövs spanare i Farsta och på två andra platser i södra Stockholm. För att spana i max två timmar så ska man få en lax. Killen som åklagaren menar har spanat ska ha skickat vidare infon till andra personer. Han är nu också i rättegången misstänkt för bland annat mord och försök till mord. Och det är signalgruppen Japp bara, som spanarens iakttagelser förmedlas vidare till den misstänkte skytten. Där skriver en annan kille som kallar sig för potatismos. Bror, alla du ser, bara smattra. Skytten får veta att de som ska skjutas befinner sig på läktaren på Farsta IP där det pågår en fotbollsmatch. En har en Gucci-väska och de har elsparkcyklar. Men måltalerna hinner dra innan skytten och chauffören hinner fram. Fan vet jag, de måste ha sett något, skriver någon. Åk mot centrum, bron mot baksidan av centrum, spanaren ser dem. Så chauffören kör mot centrum och parkerar på väntplanen vid tunnelbanan. Skytten hoppar ur och klockan 12 minuter efter sex så avfyrar han 21 skott in mot torget och tunnelbanaentrén. Det hela är över på bara 20 sekunder. Chauffören är kvar i bilen och vi hörde ju hans advokat Mark Safarian tidigare säga att chauffören alltså både blir förvånad och förtvivlad över det som sker. Han vidgår att han har varit på brottsplatsen i Farsta men han förnekar brott. Enligt honom så har han för det första inte haft någon som helst information att det ska ske en massskjutning mitt på torget. Utan han är då informerad om att väderbörande ska utföra någon typ av brott. Jag vill inte gå in på vad det är för gärning. Men det liksom handlar inte om att man ska skjuta mitt på torget och skydda människor. Ja, Chauffören säger alltså att han har fått i uppdrag att köra bilen men tror att det är ett annat syfte. Han och skytten som nu hunnit fylla 20 är ytligt bekanta och har gemensamma vänner. Vi har sökt skyttens advokat Markus Berridal utan framgång men till Expressen har han sagt att hans klient erkänner att han är den som har avlossat skotten. Ja, Marcus Berridal berättar också för tidningen att 20-åringen ska ha känt sig tvingad till det här och att han ska ha utsatts för hot om att man ska döda honom eller hans anhöriga om han inte gör det. I alla fall så ska skytten innan skjutningen ha tagit ett tåg till Uppsala för att hämta vapnet. Han har fångats på övervakningsfilmer när han bär en väska och i den tror man att vapnet ligger. Han ska sedan möta upp chauffören i Årstaberg i södra Stockholm. Efter det kör de mot Farsta. Mark Safarian, som alltså försvarar chauffören, säger att han tycker att utredningen visar att skjutningen inte var så planerad. Att hans klient inte visste vad som skulle ske. Ett tecken på det är att bilen varnar för att tanken snart är slut, redan när chauffören hämtar upp skytten. Mark Safarian igen. Det resulterar sig det mer i att man får ju bensin soppatorsk helt enkelt. Men i chattgruppen där skjutningen diskuteras kan man se att i alla fall skytten visste att han skulle gömma sig i Katrina Holm efteråt. Mark Safaria menar att det fick hans klient först reda på efter skottlossningen när skytten hoppat in i bilen igen. Då får han direktiv om att köra till Katrina Holm nästan 15 mil och cirka två timmars bilfärd från Farsta. Han är ju över hela situationen och, och han upplever också att han, när han så att säga, ifrågasätter skytten så, så får han inget dehör. Så tänker han att då är det lika bra att göra som jag blir tillsagd. Och, och han kör bara tills eh, bensinen tar slut i stort sett. Och jag menar, hade han vetat vad som kommer att skall, då hade han i fall kunnat se till att bilen har tillräckligt med bensin. För ska man begå den här typen av brott då är det viktigt att man kan fly också ifrån brottsplatsen. Och det visar ju också på att man inte haft avsikt till det här brottet. Inte heller haft tanke om att man ska då köra mot Katrineholm med halva stoppholm efter sig. Vi gärna tar det som sagt stopp och de grips. sen dess både chauffören och skytten varit häktade. Ja, alltså han ser fram emot rättegången eftersom han har ju under utredningens gång varit samarbetsvillig. Han har varit utredarna, behjälplig och vidtagit, menar jag, långgående åtgärder för att visa sin oskuld och framförallt underlättat för polisen i utredningen. Och det har han gjort av den enkla anledningen att han själv är precis som många i det här målet förtvivlad. Så att han ser fram emot rättegången och han kommer att medverka under förhandlingsdagarna. Så nu är spanaren, chauffören och skytten i rättegång misstänkta för bland annat mord. Ytterligare en 19-årig kille är åtalad för bland annat medhjälp till mord efter att ha anlitat spanaren enligt åklagaren. Ja, och sen finns det också ytterligare en misstänkt som tros har spelat en stor roll i det här. Det är en 20 som är misstänkt för anstiftan alltså för att ha legat bakom skjutningen. Det är han som använder sig alias ett potatismos i signalgruppen Japp bara. 20-åringen var hemma hos den misstänkte skytte när polisen gick in där samma kväll som skottlossningen i Farsta. Då beslagtog tog 20-åringens telefon och i telefonen har polisen bland annat hittat en bild där 20-åringen hänger med Rava Majid på ett uteställe. Men han har sedan stuckit utomlands och nu är han häktad i utevar och misstänkt för anstiftan till mord i Farsta. Det är alltså oklart exakt vem måltavlan för massskjutningen var. Åklagarens teori är att det kan ha varit någon nu nätverket Peppar. Ett nätverk som samarbetat med Dalenätverket och håller till i Farstområdet enligt polisen. Så här beskrev en polis nätverket under en rättegång förra året. Det är en utbrytad del ur ett kriminellt nätverk som kommer från Farsta-Fagersjö från början. Och jag tror att det var hösten 2018 som det blev en intern splittring och de blev fiender med varandra. Och då den här utbryta gruppen som nu har kallas för nätverkpeppar har bedömt av nära anknytning till nätverket. Ja, Peppar har i allra högsta grad varit delaktiga i konflikten mellan Foxtrott och Dalernätverket under våren 2023. Till exempel var det i en pepparkopplad personstelefon som den så kallade fiendelistan hittades. Ja, där fanns ju namn och adresser på personer kopplade till Foxtrott och andra nätverk som Peppar legat i konflikt med. I flera fall så stod också anhöriga till fienderna med på listan. Flera av personerna på listan har drabbats av sprängningar skjutningar och personer på listan eller personen på adresser på listan har mördats dels under konflikten mellan Foxrot och Dalen men också under Foxrots interna konflikt. Ja, Peppar hade alltså en stor roll i Dalens konflikt med Foxrot när skjutningen i Farsta skedde, men det är alltså oklart vem i nätverket som man var ute efter den där varma försommarkvällen. Så idag, onsdag, samtidigt som vi släpper det här avsnittet så börjar rättegången. 15-åriga Elias skulle ha fyllt 16 förra veckan. Vi har pratat med hans pappa och han säger att det är skönt att det nu blir en rättegång. Men att han inte tror på skyttens förklaring om att han skulle ha varit hotad. Och han hoppas att de misstänkta mår dåligt. Han kommer att vara där varje dag. Elias tidigare lärare Katarina Eneris kommer inte vara med på rättegången, men hon hoppas att den kan ge någon slags klarhet i vad som har hänt. Elias kommer ju aldrig att komma tillbaka. Så är det ju. Men man kanske ändå kan få någon slags lugn i sina tankar genom att veta att man har gjort allt vad man kan för att få någon slags rättvisa här. Och sen kan ju lagen, lagen vara som den är och den, det är inte alltid säkert att man får det utfall man vill ha. men man har i alla fall gjort det man har kunnat. Ja, det finns ju ingenting som tyder på- att det var just Elias som skulle mördas- eller 43-åringen från Eskilstuna. Alltså jag undrar du då- kom jag våga, kommer jag våga gå ut från tunnelbanan ens någonstans? För att jag menar, om man har en spanare som ska liksom- berätta för en, någon som ska göra en sån här skjutning var befinner sig offret nu då? Och då är det en väldigt bra plats att eh, eh, sikta på tunnelbanningången. Det har gått drygt tio månader sedan massskjutningen nu när rättegången börjar. Airi som träffades strax ovanför knät trodde inte att hon skulle våga gå ut men... Jag tror jag bestämde mig för att eh, jag kan inte hålla på att vara rädd. Vad känner det till? Och, ja, Slumpen är slumpen. och Man får ju hoppas att man har råkat ut. Att jag har gjort mitt nu då. Men, men slumpen tänker inte så. så. Men jag, jag kan inte hålla på att oroa mig. Utan jag, jag vill bara ha mitt liv. Jag är glad att jag har mitt liv. Och jag bara fortsätter det. Skadan i benet har läkt ganska bra. Kulan gick rakt genom muskeln, men det har blivit någon form av nervskada. Det är inte handikappande, så att jag är inte säker på att det ens kommer att gå och ta upp det. Men jag hoppas i alla fall att få sagt det, för att jag är inte glad över att ha fått en nervskada som, jag ska, som gör att jag måste minnas den här otäcka händelsen för alltid. Rättegången ska hålla på i minst 16 dagar. Det är 25 målsäganden som ska höras. Ai är en av dem och hon kommer vara där mycket för att höra om de åtalade. Det här är ju terrorism. Alltså de skjuter eh, symboliskt bara. Alltså de... <här> Så här, tonåringar. De... de... Hur har de planerat det här? De är inte proffs på att vara kriminella. Och, hur, och den här eh, anstiftaren, han var väl också 19 eller vad han var. Alltså de är ju amatörer. De kan inte planera ett mord så att de går i land med att mörda den som de har tänkt att mörda. Och istället så bestämmer de sig för att okej, okay, vi skjuter lite allmänt. För, så, för att markera eh, och liksom det gör ju vanliga människor till spelpjäser i deras eh, vad de håller på med och döda spelpjäser visst, det blir som ett budskap då till deras fiender, kolla här en maktdemonstration och de är så kalla så att de tycker att det är okej okay att göra så här skjuta lite, spraya lite och, och liksom utföra det här och få sina 200 000 eller vad det är det är jättesjukt de behöver verkligen vård du har lyssnat på Petri Krim om massskjutningen i Farsta som skakade Sverige producent var Jenny Hellström reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist